Вот вот нас изменю. Санчо Siapa kaki asal! Okey! Pachala! faleτο! Manfi Hafizahullah ta'ala Bisa nadihi mutasir ila al-imam Al-Turbizi Rahimahullah ta'ala Wa naf'ana bi'ubumi Fidarin amin Babul Maja'abi Tamanduni Ba' dan Wudu. Ba' Bada membicarakan tentang tamandun Mandil Mandil tu tapak tangan Mandil tu tapak tangan Tapi mana kita kita basuh muka nak laplah eh, lah muka bersambung Jadi hadis yang bunyi Ana Aisyah berkata kana li Rasulillah alaihi wasallam khirqatan yunashifu biha ba'da al-wudu Aisyah kata Rasulullah dia ada khirqah se khirqah ni macam sepotong kain potong kainlah Inilah shibubi habak darulu yang dia sapu menggunakannya untuk menyapu selepas dia berlutut. Tapi hadis ni dipertikaikan oleh Imam Terbiji. Kata Imam Terbiji hadis hmm. sunnah Aisha, leisabika yang tak kuat. Olehnya shibu aninah bissalawatulalamin di sisi hadis ni dipertikaikan. Dia tak tak kuat wa Abu Muaz yakulu Salman al-Aqam wa dha'if 'inda ahli hadis sebab dia kata Sulaiman yang membawa hadis ni dia dhaif di sisi ahli hadis sebab dia jadi tak kuat hadis ni Jadi hadis yang lain ra'aitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Muaz bin Jaban idza tawadda'a masaha wajhuhu bi taraf thawbi Nabi bila dia menyah dia menyapu mukanya bi Dia ambil Ujung Pakaian dia tu Dia sapu muka Yang hadith Aisyah kata nasif Nesif Ba'adaludu hadis Mu'az kata Dia ambil uh, Kain ambil, ambil di ujung baju dia Ujung pakaian dia untuk basuh Untuk sapu Sapu muka pun demikian hadis ni kalau Abu Isa Abu Isa ni Imam Tirmizi hada hadisun gharib wali isnadhi isna dhaif tu'ay juga <laughs> Tetapi waqar rakhasa qawmi min ahli al-ahlmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu fi tamanduri ba'dahu meskipun yang demikian walaupun hadis dari segi sanad dia lemah tapi Sebahagian daripada ahli ilmu Dia Mengharuskan, meringankan, membolehkan Untuk Menyapu muka Selepas menggunakan wudhu Jadi tak menjadi masalah. jadi masalah Yang melarang dia kata Kita tak boleh sapu sebab Air daripada basah wudhu itu Akan kekal di akhir akhir Sebagai bukti Bukti inilah berdah kita kepada Allah Subhanahu Taala untuk kita masuk ke juga. Hmm. Jadi yang kata boleh tu tak menjadi masalah boleh saja. Hmm. Jadi macam yang kita nak amai terutama bagi kita musim sejuk. Macam nah, letaklah angin sejuk memang bak, di segi ni hospond sejuk bahaya kepada kita. Maka kita menggunakan pendapat yang mambuh, hmm. yang polekan. Jadi musim panas Eh, tak ada apa, apa masalah Jadi kita nak mengekalkan asar ini sampai kejudulah Kita tak payahlah Itu mudah saja Tak payah, tak payah bertengkar eh, Sebab dalil adalah lah. Tapi boleh tak beramah dia dengan dalil dalam Allah Boleh dalam fadha'il a'amah ah. hadido boleh lah, tak boleh tak lah? saya telah terjawab babu lima yuqalu ba'dal wudu haddi yang membicarakan tentang apa yang kita baca selepas kita mengambil wudu apa yang kita baca kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sayyidina umar man tawadda fa ahsana siapa yang mengambil wudu Kemudian dia memperelokkan ke ahsan adu'a -Wudu akan wuduknya yakni ambil jaga eloklah basuh bagi kena menghadap muka, muka semua kepala bagi lengkap kemudian selesai sum maqala kemudian selesai daripada wuduk dia baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, ja wa rasuluhu ja allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin futihat lahu samaniyat abwa bil jannah yadkhulu min ayyiha syaa ah> ma dibuka pintu syurga yang 8 masuklah yang mana pintu yang dia suka sukai jadi allah maj'alni min tawabin ya allah jadikan aku daripada tawabin tawap orang yang yang yang yang disebut ber, tawadlah waj'alni minal mutatahirin dan jadilah aku orang yang suci rutila zit. Ketika selepas selepas daripada mengambil wuduk. Meskipun yang demikian, maka hadis ini dikatakan wa hadisun kata Abu Isa Tirmizi man tamiz isnadul ittiraq. Ha. Tak ittiraq ni mana kata? Goncang. Sanad dia tak kuat. Wala yasihu nabi sallallahu tak tak betul daripada Nabi SAW oh, alaihi wasallam. Fi hadzal ba' Muhammad wa Abu Idris lam yasma' min Umar shay'an. Jadi macam mana? Tadi suruh baca. Bunyi eh tak kuatlah. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Maka ulama-ulama membenarkan kita beramal dalam fadail Daripada ilmu, bah yang di petikai itu masuk bahasa masalah, masalah masuk juga yang berkarung. Adapun hadis doa ni ada, tapi dia dalam hadis tapi dengan periwayatan dengan silang yang lain itu saja. Tapi ada asas. Walau bagaimanapun kita membaca doa selepas membundut ini ada satu doa yang baik maka tidak menjadi kesalahan boleh boleh beramal. Selesai. Jadi kalau orang tikai Orang kata tak boleh Dia kata tak boleh Sebab Nabi tak nak buat Hadi ni lemah Hadi lemah tak boleh pakai nah, Maka Orang tu mungkin dia berpendapat Pada pihak yang lain Eh, Jadi kita berpegang kepada pendapat ulama' Yang boleh Bahawa hadir doa'in tu Boleh beramal dalam fadha'in amal Jadi kalau dia tak buat pun Tak ada masalah Tak menghalang Tak memberi apa-apa bekas pun Kalau kita buat Kita niat ibadat Dapat faham dapat bahalah, Berdoa kepada Allah Selesai masalah Tak tak perlu Timbul peta Pertekanan Baiklah pun Kita ludu'i Bilmudi Mengambil ludu Dengan satu Dengan satu cupak Haa Mudu'i tu Setiap cupak Setiap cupak tu Besak mana Besak mana setiap cupak Kepoi orang, orang Orang kampung Kepoi Wah habis Besak sikit kot Daripada ni Lebih kurang kan Lampu Masak tak lah Tapi lebih kurang tu lah Mood lah Satu point Bolehkah ambil air asmayam satu mood Boleh Tak boleh Ini Nabi Na'abab kata kita jangan membazir Satu point Jadi empat muat Satu point Empat ke point satu, satu ketak Ok Ok apa mood kepoi apa semua ni pula Maka kita tengok sikitlah. Kita tengok sikit Makain Apa yang dikatakan Sukatan-sukatan dalam Islam Ada sukatan juga Sukatan-sukatan lah Ini yang payah cari pakai komputer ni kalau buku ni boleh Mawazin, tak, mawazin timbangan. Di nah? Bapa dirham itu dikaitkan mawazin. Dirham, dinar, bapa dinar, kita nak bayar Muah dia panggil ukiah. Kita memakai lagi timbangan. Durrah semua itu timbangan dalam Islam ketmir. Ha. Naqib batil kita pengintai kakak <tid> pengintai <fatil. tid> kita tai berupa tai oh kahin tai oh batil <tid> filsuf mannu kailajah ritlon ah ritlon ritlon ritlon ni bapa bapak gila nah ritlon kita mana mu mu tak ada ni deser tadi. Ah oh, dia dia kalau ingat muka surat kat bawah ni. Melaka buku tadi ni. Nama ah, kain timbangan sukatan. Kainah qadah. Rai tedah qadah. Mud ah muddu. Muddu muddu kainu wa wa miqdar milul yadayni mutawassitaini min ghairi apa qabdihima dia kata mud tu miqdar milul yadain kita hidung macam tu Kalau kata beras ataupun air penuh satu tangan ni eh mudah tahu sisi tangan yang sederhana jangan ambil tangan tangan orang besar tangan hak apa benda musak tu tangan tangan ni apa tak tahu ambilkan tangan sederhana ha eh min ghairi qabdihima tambah kita tak cukup tu kita buat putu buka gitu ini diker satu mud Ah, ha, cawan ni masuk ke rasa tumuk cawan ni. Clear ya? ah. Mikwaah ah. Ah itu dikira satu mut. Nah. Ah uh, okey. Hadis yang kita baca tadi tentang nilah. Dali-dali ya tawadda bi muddin wa Nanti kita baca apa kepada sa'? Saq. Saq. Saq saq tu satu datang. Saq. Ha? Bukan okay. saq nak kadar tu dia. Saq, saq kat. Mudah apa sukatannya? Anda jumpul ulama dia sama dengan 382.5 lapan ha, puluh eh, dua perpuluhan lima. Ahah, gram. Bapa mm, kah bapa tahu ni? Tapi ka, kali dengan 1.33 sama juga dengan lima lapan sepuluh gram. Ha, nak cikar liter, nak kira liter, tak tahu macam apa? Berapa? 150 uh, gram Nak tukar Kompok guna liter ML uh, ML <tuk> <tuk> uh, Balik Balik kompok sendiri ya. 510 uh, gram tu Nak tukar sebenar ML berapa ha, Itu dikira sebagai satu mod 510 gram 510 Ikut jumlah lama Tapi Kalau ikut Hanafi Dia kata 800 800 eh laparate eh. 12 gitulah. Lapar 12 apa? Ah uh, ikut ya eh, Hanafi. Hanafi banyak lagi. Jumuruk lama dia kata 500 ah. Hanafi dia kata 800. Tak sama ah. Lapar 100 gram juga. Laparate 12 gram. Hmm. Ha. gram? Ah, tu okay, nah. uh, dia. Apa pun ni ter dua liter, krim kira tengoklah. Sepo yang betul ah. kita ambil ambil dulu hasun anisok sok <coughs> sok, lah. sok ni uh, dia uh, dia kata ya sa' ah, luas dia arba' amdat empat mud empat mud satu sok empat cipak empat gambar tu satu gantang mm eh? dia kira macam mana dia kira a uh, jumlah lemak dia kata Tiga kilo Dua kilo Empat puluh 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram, sekirah, uh, 2 kilo 40 gram, kira satu satu sok. Jadi kalau ikut Hanafi 3 kilo 25 gram. Satu sok. Jadi empat muk tu bila campur empat jadi 2 kilo lah. 2 kilo 50 gram kilogram tu. Jadi satu sok ang. Kira ayak berapa mm. Tapi Masih nak lain. Sama sama. Mana kata kalau 2000 2040 MN. ML. Ah, kita kita tengoklah. Pilih ambil ni balik kira tengok. Itulah dia dikatakan sok. Boleh tengok sok tak? Sok gantang ni, gantang dah gantang Baghdad beza dengan gantang lain lah. Gantang Baghdad ni dia <coughs> kecil sikit. Betul. Hmm, kalau orang pergi ponok dulu lah, gantang badak ni kecil sikit Gantang Madinah ni dia besar sikit <coughs> Dia tak sama, itu yang dikira di, di dengan Hanifah dengan Jumbo Zuka lain-lain tu Aku setiap razi lah, kata-kata yang kembali dengan kandang badak Sebab kita Gantang badak nak kata-kata nah, yang nak Tapi ada, tapi tak banyak lagi ada cerita dah gantang badak macam kita mengaji lah. Mengaji dulu, sebelum mai sistem uh, mengaji mukandam tu cara ikhira Semua mengaji ikhira hati yeh. Maka ikhira hati ni orang muda-muda lah. -muda, kan? Orang mudah -muda. Kita dulu mengaji, mengejar. Ahli Fathaha A. Uh, kalau orang selatan, ahli di atas, ahli di depan A, uh, ahli dikasrah. Uh, ahli kan, ya? di Fathaha uh, A, ahli dikasrah. Ahli Fathaha A, ahli dikasrah B, ahli dikasrah. Tak Al-Qasrahti Pahagama tu, itu dipanggil kaedah Baghdadi Okey. Haa, bengaja tu Baghdadi Kita ikhraq lah ni Aba, ah, Ba, Ta, Asa, Ajar apa semua Sampai baca apa semua pun A, A semua tak kena luk Jadi anak saya setelah ni saya mengajar, Sengeja Lepas baca A ah. Lepas tu ah, dia tak kerti ah, bah, bah di bawah B ya? Haa ah, B Dia tak dia baca Quran pun Dia baca Ba, sekian, sekian, sekian Kena ajak dua Kalau tidak Dia kata ni saja Dia tak kena huruf Ikhrak Ikhrak budak tak kena huruf Tapi cepat baca Bahadadi Dia lambat baca Tapi kena huruf hmm. nah, Jadi hmm. anak yang pertama tu Memang Dia, dia kira hati dia, dia cepat Yang kedua tu Kira hati Dia tak kena huruf Bila salah Dia tak kena baca Jadi kita kena terpaksa Bagi baca Bahadadi Dan kira hati Ketih sikit lah Ha itu dikatakan beza ertoba tadi ya? Jadi sok-sok ni pun ha macam itulah. <tuh> Okey. Jadi tu sok kita tengok al-aidu dulu lagi teruk kunca. Tadi nak bayar zakat satu kunca dua nalik. Ah ha, nalik semua tay dan lah, telor. Eh uh, jadi Al-Wasku nak, nak Sebab ni saya Kita akan masuk Buat satu lagi uh, Kulah Kulah Kirbah Kita akan masuk Kirbah Kirbah ni Tak satu kirbah ni tau Besar mana Kami Kami biri-biri tu Sekok kami biri-biri Kita pergi tengok Di Kawasan tu Sekok tu kan Dia buang kulit semua Lepas tu dia Jack Jack balik Kaki apa jangan dia sekali dengan KI dia reject boleh satu ayat tu dibagi satu kirbah ha satu kirbah empat kirbah tu satu qara ah ha, tu orang dulu kira macam tu orang dulu si pakai kulit ha pakai kulit jadi empat ekor kambing tu satu ekor kambing tu satu termi kirbah empat ekor kambing tu dipanggil kulap dua kulap ah ha, kulap Bla, pak ekor tu. Ha. Jadi yang sebut kalau air yang M H U Duk dua pola dua kolah tu? Tiga nah, dua kolah. Pelatih <laughs> itu. Itu daripada kambing tu lah. Daripada, daripada kiraan Pak Kirbah tu lah. Okay. <laughs> iya. Ini apa Kirbah satu kolah? Satu kolah. Kirbah. Kirbah. Ah ha. Kirbah. Eh, bila sebut Kirbah tu, Kena ingat Bila kita tengok kambing tu, itu eh, satu dia dah satu Kirbah. Okay satu ke berapa pola? berapa pola kita tengok. akullah kita pola. ha orang Melayu ni berapa tukar doklah ra? nak kullah. kullah ni uh, dia kata satu pola sama juga dengan 250 rotlan. rotlan, rotlan. Er... belah nah, dia 200 berat ni motor ni. Eh? Jadi sama dengan berapa? 95625 kg. Bapa 95000. Saya isi padu tu saya tak aktif ke sebab meter titik fail. Sedap mulah ke pasal tadi tapi kalau 95625 kg sama juga dengan MMA maklumi sampai ibu aja, ah, sembilan sembilan puluh lima ibu, enam bat eh, dua puluh coba ya, di sana, jauh berapa? empat puluh sembilan puluh lima ibu, kilo. Jual tengok atau tak? Ini ah, bak panjang, nanti kita masukkan. Lah. Okey, yang bak-bak, ini bak, ah, semua nanti bila bila kita ada dalam hadis cerita bak ukuran nanti kita masuk boleh Okey, <coughs> kita masuk pakar nabi. View hmm. uh, tu e eh, bilmut dis dengan satu mu satu mu satu nila satu mu lah. satu mu mana kata? Ah, ni, ah, tabuk tangan. Ah, tak tangan. Kita cedok satu tapak tangan Tanpa kita tutup Kalau kita nak Hukuk beran pun satu mood Kita hukuk Satu ni nak lah. Maksudnya duduk kat sini Haa Kumpangan satu ayam Kalau sebelah ni Dia Nabi ambil ayam Dia dengan ukuran satu mood hmm? ha, Bukan kata Nabi ambil okay. Haa Satu mood pada kata satu jawan ni Nabi bukuh dalam bekal Luang sikit tangan Ambil ayam tu Lepas tu Ambil apa Bundul lah, satu lah. Jumlah ayat jumlah tu hanya satu. Jumlah dengan jumlah satu, siapa hanya membaca untuk mengambil, untuk menunjukkan bahawa Nabi menga-, meng menyenarai kepada kita untuk bercema. Cema. Ah, cema buka macam kita buka pe itu dia. Sebab tu disunatkan kalau kita nak ambil untuk elakkan membazir kita tanda air dulu di kolej. Mau, dah panggil koleng Tak ada ayak Lepas tu barulah kita ambil uku Ni kita ada Kita buka baik Seter tak? Nah, itu ah, Masalah kita lah Ok uh, Hadis yang berbunyi Anak Nabi Wasallam Kana yata wadda bil muddi Wa yata sil bisain Dia ambil Ayak Uduk tu dengan satu mood ya Tapi mandi dengan satu zok satu sok, pak mud, yang satu gantang Nanti ke mana Nabi menjadi satu gantang? <laughs> macam mana mandi satu gantang? Ha? Huh. Oh, macam mana? Eh, kalau macam Syabit, ni mandi satu gantang? Eh, boleh jadi ke? Bidu untuk gantang Bidu saja pun <laughs> <main>. Ha, macam <okay, laughs> itu gantang Ha, cuba Nabi, boleh tak boleh? Kalau kita lebih, boleh Cuma Nabi nak abang kata jangan kita sampai membazir. Ini hadis dia. Hmm. Kalau orang ketika kita tengok Nabi ambil air sembahyang satu mug. Oh, bawa hadis ni. Tak bawa tak payah bawa hadis lebih-lebih dah, besarlah. Cukuplah. Oke. Okay. Baik, ra'a ba'du ahli ilmi wudu'a bi muddi walghsl Jadi Sebagai ahli ilmu, para ulama lah ahli ilmu ni ia kata mengambil wuduk memadai dengan satu mud dengan mandi satu sok. Bakal Syafi'i dan Ahmad atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad Imam Ishaq dia kata laisa makna hadis ala taukid. Bukannya makna hadis ni ala taukid nak tentu jumlah tu sekian-sekian-sekian. Anna la yajuzu aktamilu bukan nak kata tak boleh lebih banyak ayat daripada tu wala aqallu minhu ataupun sikit lagi wallahu qadru ma yakfi manajum madai tu kalau lebih boleh dah tak ada masalah tapi jangan sampai membazir itu kata imam syekh ini selesai masalah dah jangan pula tadi bibik Allah sikit air bibik pirangi Tidak apa masalah apa pasal dua hari ini hadis tadi kata nabi ambil air sikit hadis di bawah menerangkan jangan kita israf extrem membazir. Majaa afikara hiya tisraf fil wudu' bil Jangan kita membazir dalam mengambil ayat sembahyang. Jadi hadisnya yang berbunyi an inna lil wudu'a shaytanan. Ha, Ahni yang saya kata tadi. Sesungguhnya bagi orang yang mengawil wudu' ni ada syaitan. Yuqalu lahu shaytan ini dipanggil yang bernama Walahanun. walahan. Walahan. Oh. Ah, syaitan bernama walahan. Fataku wis wasal ma maka takutlah Dengan was-was air Maksud Nabi takut was-was air ni Maksudnya gangguan daripada walhan ni lah Orang was-was ni kadang-kadang Dia nampak tak ni lah Ayat tak rata, pula, tak rata hari Sebab tu di, di di kampung tu ada orang tolak masuk kolam Tengok orang ambil lencun Tolak Masuk kolam apa saya was macam ni? Nah itu was-was ketika semayang huh? Allah. Allah. Oh. Ha? <tip> nama syaitan yang ganggu orang was ni nama walahan. Sembahyang pun siapa suruh? Syaitan ni kan. Eh, syaitan ganggu <tip> <tip> sembahyang ni ada dua, memang syaitan titik. Itu syaitan syaitan daripada manusia. Orang orang kata orang semayang tu syaitan. Ha, tu saya tahu macam Nak bagi orang gelap ke? Kan? Oh, ada dulu kat kitar sekolah dulu semua macam tu Dia sampai melawak kasar ni di sekolah ni, tak tahu nak kata lah, budak-budak Ini kawan, nak orang pakai kawan? Ini kawan Kau, Kawan duk bayak besar tu kan, dalam jaman dia. Lu kacau kawan kan. Betul. Baik, apa nama dia? Yang air tu. Tok. Bismillah. Itu, <laughs> itu kita biru dah udah. Ah kan? oh, macam-macam. <laughs> itu lebih pada wara'han tu. Kan? Okey. Nabi, Nabi kata ni takutlah dengan was-was ni ya. Was-was sekian wala hadith dalam ayat dok kacau budak kecil dok kacau orang yang orang orang, orang yang uh, mengandung orang yang zaling orang yang tak bagi mandul kadang-kadang itu dipanggil pemusbian. Disekatan dia bagi hmm. Saya ada nama pemusbian. Yang kacau orang wuduk nama wanakan. Hmm. Hmm. Hmm. Nah jangan dok bagi nama hmm. anak. Tak <laughs> lah. itu dok petua lah jabi rupa nama skat walahan <tuk> <tuk> ada ada ada di dekat ingat dia bagi nama anak dia nama Zania oh dia merasa dari Azania Zania ni perempuan yang berzinah ah Zania buat <tuk> ha, wati nah wati dekat ni nah ha. Okay, baik right. Hari yang terserah Maja'afi udh Ili kulis Hari ini Adakah kita nak ambil udh Setiap kali semayang tu Kita ambil udh bahu Ataupun Memadai kita ambil sekali Kita boleh tahan sampai Subuh esok Boleh tak? Maka Seperti lalu Saya ceritakan dulu bahawa Tak ada menjadi masalah Jadi siapa nak ambil Udh bahu pun Tak ada masalah Sunat Jadi Siapa nak Boleh tahan untuk dia pun Tak masalah Cuma hadis ini nak terangkan Tentang kita Dia kata apa Anas kata Fakaifakun tum Tasna'u antum Jadi Qala kunnana watawadda Uduk an wahidan Sekali yang uduk dia. Sebab apa Anak Nabi SAW Kana yatawadda'u li kulis Salatin tahiran Al-ghaira tahirin Sebab Nabi yang ambil Semayang dia kata Tiap-tiap kali semayang Nabi Sama ada dia berhadas Atau tidak Nabi tetap ambil semayang Maka sahabat bertanya kepada Anas Kamu buat macam mana wahai para sahabat Maka Anas kata Kami pun ambil ayat semayang Nata wadah untuk al-wahidan Tapi kami hanya sekali yang ambil semayang Nabi buat tiap kali semayang Nabi ambil Kami sekali saja Ambil sekali Lepas tu pulih semayang sambil sebuah Jadi boleh tak macam tu tak menjadi masa masalah ok sebab apa? ulama' jawab waqad kana ba'dul ahli almi ya ra wudhu alikul salatin istihbar istihbar itu tu sunat disukai da'al al-wujud bukan satu perintah wajib. Ha, boleh lah ha? boleh dua-dua dalam hari yang man tawadda ala tuhrin Allah lahu bi'asyrah hasanat siapa ambil wudhu ulang wudhu lah tuhan akan bagi pahala sepuluh kali ganda Jadi hari lain kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda anakum li solatin antum ma kuntum ma kuntum tasnaun qala kunna nusalli salawat kulaha biwud'in wahid ma la bihlas sama ambil sekali saja Nabi ambil tiap-tiap kali Jadi ada hari Nabi laja ana nusalli salawatin biwud'in wahid dalam hadith lain, kanan Nabi SAW ia tawadda' li kulli salatin. Dia mengambil wuduk tiap-tiap kali semayang. Falam makana amul Fatih. Tapi pada tahun pembukaan kota Mekah, amul fat'i. Salla salawati kulliha kullaha bi wudhu' inu wahidih. Tapi, semua tu Nabi ambil wudhu' sekali, Nabi... Semua waktu tu Nabi ambil wudhu' sekali, ya? Wa masalah ala kufay. Maka dalam pembukaan kota Mekah, Nabi sepukuh. Dia pakai kuf. Dan yang sepukuh tu, saya... Qala 'amat, Zainab amat kata innaka fa'alta shay'an lam takun fa'alathu. Zainab amat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, hang buat ni, tak pernah pun hang buat sebelum ni?" Kalau Nabi jawab, "Amdan fa'altu saja buat." <coughs> <coughs> Oleh yang mekat, para ulama faham bila Nabi kata amdan fa'altu bermakna kata perbuatan ambil wuduk tiap-tiap kali, ambil sembahyang ambil ataupun ambil sekali saja bukanlah perintah yang wajib malah adalah sunat saja boleh kita boleh beramal sama ada kita nak nikmat terus sekali kalau kita boleh tahan wuduk ataupun kita nak oh, ulang siapa ulang ada ganjaran dia itu saja sunat dapat pahala jadi rasanya cukup dekat ni nanti kita akan sambunglah nah ha? jadi kita akan sambung pada mengenai batha'atu wudhu'i ar-rajuli wa al-mar'ati fi ina wahid boleh tak kita lelaki dan perempuan ni ambil wuduk daripada satu bekas dan ataupun orang lelaki ni boleh tak ambil wuduk daripada bekas daripada orang perempuan ini kadang-kadang masalah juga ni ataupun mandi mandi sekali boleh jelah semua ada dalam hadis yang kedua Allah subhanahu wa taala nanti kita akan sambung pada bab yang ke-46 hadis yang ke-62 jadi kalau ada soalan-soalan <coughs> minggu lepas diorang orang ada bagi soalan ha soalan atas makna kata pada minggu lepas perempuan nak ikut macam mana tasbih Tafsirik ini sah, mana kita perempuan Maksudnya. tu te, tepu. Jadi, hmm. orang yang nak ni dia kena pakai, mana paham tak? Hmm. Ada ni hmm. Kuat sikit Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Ini berkenaan dengan semayam dua imam dalam Dalam satu masjid Maka kalau imam itu dilantik Memang imam telah dilantik oleh kerajaan Maka Memang sahlah lah semayam bagi imam yang Dilantik oleh kerajaan Maka Menjadi satu kesalahan lah bagi orang yang, yang Yang buat imam satu lagi Tetapi kalau Mata kata dia memang Datang-datang imam yang Memang asal imam yang pegang masjid tu Memang dah habis dia pun tak nak ikut Maka tak ada menjadi satu kesalahan Kalau dia buat jemaah yang, yang lain Cuma jangan dalam Dua dua imam tak boleh Menunjukkan perpecahan Itu larangannya hmm. Tapi kalau kata semayang Dua imam Kalau bilik yang bertutup Kawan ni sebelah ni Kawan sebelah ni bertutup, tak ni Itu tak menjadi satu masalah lah Tempat lainnya Oh hmm. ala kalau kita ikut mazhab yang lain saya beriman kepada kuburan mazhab lain selagi mana kita tahu akidah dia tidak melakukan syirik kepada Allah boleh tak masalah mana pun boleh kita tak, tak ada masalah saya ikut ha, kita mana kata dia selagi kita yakin dia bukanlah orang yang syirik kepada Allah ha, kalau tahu. kalau bercanggah hmm. cara kefikiran yang telah diajar oleh Nabi kita umbar Cara dia berfadab lah Betul sahaja kan? Habis tak rana kita tengok Plaque Bayang Jadi saya nak cari Saya nak cari Khas tentang tu tadi Tak ada nak cari Tidak nak Nak pasang sini Nak turut bagi kita faham Nampak je lah cara nikah ni lah Sekejap kalau tu tutup tapi kalau macam ni memang buat apa kita nak? benda macam itu yang menjadi satu sana. ini dah terbuka, ruang yang terbuka untuk ini. Ah yang tu sebab masyarakat-masyarakat ke? kesukaran. Yang bawah mungkin tak, yang atas mungkin tak dengar yang bawah. Ain nah, kita masalah kalau masyarakat tak ada masalah. Masyarakat Saya sebut masyarakat Saya ingat tahu Masyarakat, masyarakat Dia mesti mesti, pak, mesti ada Ada Ada ada, ada Dia tahu Dia tahu dia jadi imam Walaupun dia niat Dia jadi imam tu adalah sunat Sunat Imam Niat jadi imam Makmum Wajib Niat jadi makmum Kecuali dalam semayang niat Imam wajib niat jadi imam hmm. ha, Kecuali semayang niat Sebab pas semayang niat Sebab kalau dia tak niat Kalau mazharah cipu Tak jumpa pak buduh Tak kira Walaupun mazak lain boleh Sebab tu dia kena Punyak jadi Eh Ini no Bezal lah uh, Sebab tu kata 5 peka ni pula Kita makan Ayam Kan Darah yang Ada di tulang-tulang tu Kita boleh makan tak Kalau masuk dalam Buat gulai Buat gulai tu Ayam Darah dia tu Turun Keluar Dia jadi campur Selain dengan Dengan ayak pun semua Jadi gulai kan Kita boleh makan Boleh Boleh makan Tak ada masalah Dimaafkan Pada makanan Darah yang sikit tu Tapi bila gulai tu Kena pakaian kita Kita boleh bawa Azmayang Tak boleh jadi najir Tidak <tuh> dimaafkan Pada pakaian Dimaafkan Pada makanan Ha tu kita, Dia tak Dia tak nak Take off tu Dia light sikit Ha, sebab bila kita buat gulai pun semua kan Pasuh lah Kaedah dia Dimaafkan pada makanan Tidak dimaafkan pada pakaian hmm. Macam Semut Memang Semut jalan-jalan jatuh dah layak kita mati Memang orang larangan kita makan ayak dan semut Kita benar. Tak puas lah Tapi soal dia boleh minum dah ayak tu Boleh Ayam tu suci Najib Tetapi Kalau kita ayam tu duduk elok Kita ambil semuut nah, Elok ni Kita ambil bubur lah tu Najib tak lah ayam tu Najib Sebab kita campur pakai dalam Ayam tu si Tak boleh minum. Eh siapa lah ni Tadi dia mati lah, tu Pakai ke Dah dia, dia masuk renang tu masuk tu dia hidup ni Pelik lah. tak? Pasal pelik kan? Nah, Tapi lah Itulah hukum peka Tapi ambil Elok campur pun Najib Haa nah, jadi Dia hukum pekah ni banyak lagi dah, lah Kita tak datang lagi InsyaAllah sampai bab-bab dia Ingat balik lah saya pun Jadi ada saklan Kita tak nak tengah Kita tak nak kita berhenti ya Kalau tidak ada, ini Wallah Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Alhamdulillah, terima kasih Masya Allah, selamat menikmati Kalau Rumah ni ada inspeksyen dalam beberapa lagi So, kita ada 2 orang setiap lepas ni untuk peserta Rumah ni Seperti lagi Jadi, macam-macam Berancang, eh, tak nak kita ni Untuk siapa-siapa yang rasa orang tu, bolehlah Sama-sama, aku boleh Ada orang yang berkaitkan dulu